Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки нового роману Павла Вольвича «Сни Неофіта». У цьому творі є все. Кримінал і пролетаріат. Ринок як спосіб виживання у 90-ті. Телевізійна журналістика і, звісно, поезія. Попереду в автора збірки віршів і всеукраїнське визнання Однак нині він неофіт На етапі становлення з туманом надій, крізь який ясніє Київ Це реалізація мрії та можливість подальших трансформацій Сторінки роману «Сни неофіта» читає автор Павло Вольвач Слухаємо Сите згусле під вечір світло заливає простір арбрикосною м'якістю, прорізуючись тінями. Проти сонця, що сипле промені на вздогін двом дозвільним постатям, зображення оторочується золотавим пушком. Гарно! Саме наш час, Дарина. Справді, ніколи не буває красивіших барв. Взагалі красивішого світла. Можна навіть дійти до нашого стовпа і там зустріти останні спалахи. У мене те, що мусяться межа між надвечір'ям і вечором з якогось часу, асоціюються саме з тими ландшафтами. Стовп стоїть у кінці вулиці, між швейною і кондитерською фабриками. Дерев'яний стовп прикріплений до обрізка рейки. На рейці рельєфніє надпис латиницею. Прізвище Круп і рік 1908. Поруч сірія кам'яниця з еркером і балкончиком, що викликають незмінне захоплення Дарини, і розвертається за гогулистим входом двір мішок, який Дарину відлякує, а Неофітові подобається хоча б тим, що з двору все-таки є вихід щілина на сусідню вулицю, вущо за який в місті Неофіт не знає. Можна кіно знімати. Ні з ким, крім Дарини, він не говорить про всі ці речі, спільні в цікавості. Наш каштан, наш еркер, наше надвечір'я, якось зараз. Якщо, звісно, не посваряться з нічев'я, до Сніжинки йти ще кілька кварталів, поспішати нема куди. Якби не сонце, що облягає світлом фасади і горби цього міста, тут було б по-іншому. Можливо, Неофіт з Дариною любили б тоді якісь туманності, сірість неба. Подібна любов не потребує ані пояснень, ані підстав. Вуглувати місто дихає зусібіч, оточене залізними навершами, одні назви яких могли б вганяти в тоску. Запережсталь, Дніпроспецсталь феросплавний, а ще коксохім, алюмінієвий, титаномагнівий, трансформатор і несть їм числа. Але сонце. До нього треба додати полоновий дух, що пробивається крізь смок, разом із Дніпровою вільгістю. Зараз сонце смугує проспект, квартали Сусміста, шостого висілку, як писали в окупаційних газетах. Світить димне крізь осідаючий пил мікрорайонів, сліпучою кулою зависає над портом і річним вокзалом, Екрани і, і кнехти чорніють проти його променів, а по хвилях стрибає сонячна стружка. Це легко уявити і стиснути воєдино, як і після змінні вервечки з фабрик Леппа і Вальмана, Коопа і Гелькера або з депо, цокіт прольоток на Соборному проспекті і чад, що згущуються над постатями у винних погрібах на карантинці. Вони йдуть далі в світлах і тінях, повз промельки машин і проспектівський люд. Усе давно сказано. Лишається йти, розчиняючись у млості і надвечір'ї. Біла неофітова теніска перетікає у барви вигорілої трави, спалахує помаранчевим відсвітом, відтінена чорнотою дариною водолазки. Її брюки, облягаючи стегна, течуть унизу оливковим шовком, переливаючись і підсвічуючись до кольору хаки. Гарна дарина! Неофіт ловить погляди зустрічних чоловіків, спрямовані на неї. Він теж скошує очі на жінок. Їх завжди багато, а коли випадає йти саме з Дариною, красуні вигулькують ніби невмисне, і кожну хочеться провести поглядом. Неофіт виправдовується потягом до краси. Краса погойдувала щойно стегнами біля торгового дому в Рже, і на неї нестерпно хотілося озирнутися до хрусту в шийних хребцях. Чому так? Якби та незнайомка йшла зараз поряд, він би озирався на зустрічну незнайомку Дарину Чи ще якусь третю, стонадцяту, хто зна При згадці про Елю, наприклад, ніби маятник зрушувався, важко гупаючи обліву груднину Не надовго, на мить, але все ж Зараз, проходячи повз Голівуд, де вони востаннє бачилися з Елькою, неофіт посміхнувся про себе Він любить Дарину, факт, які б форми і лінії не западали у вічі і згадки його свідомість перебула Ельку, лишивши хіба фрагменти, і назад з них вона не складеться. Ніби впала полуда з очей, як пишуть письменники старшої генерації. Що таке полуда, Неофіт не знає. Здогадуюся в контексті. Місто, по якому йдуть, яке довкруг них було завжди, він теж любить. Чи й стане слів як, він його відчуває до прожилок, до папілярних ліній, а візії міських краєвидів виринають у свідомості так безпричинно і перманентно, що аж самого бере подив. Тут йому рідно й затишно. Звернутися равликом в обжитості він і побоюється. Ще трохи із цієї солодкої мушлі не зрушитись. А треба йти далі. Це точно. Він не має чіткої відповіді чому, але відчуває ясність здогаду. Треба. З роботою думаєш, все буде добре. Обіцяла на радіо Колиба. Побачимо дар. Розмов багато, а там як складеться? Наступного року у Києві, перефразовуючи давний Гебреєв. Важко буде, зітхає Дарина, і тобі, і мені. Хоча, може це саме й потрібно зараз? Смуга випробувань, то, може, початок чогось справжнього? Бо без них так, хіба прелюдія до першого світлофору. Вибух гормонів? Це не той випадок. Мені здається, я тебе по-справжньому люблю від перших днів. І з роками, тьху -ть все стає якимось глибшим, чи що? Об'ємнішим. «Щось ти невпевнено звучиш, а де казати зможеш? посміхається Дарина. Проходили, до речі, повз комінтернівську, навіть не відреагував. «Так куди?» Жоден м'яз не здригнувся. «Ти про ЗАГС де розписувалися?» «Ну, звичайно. Пам'ятаю, хоч здається це вже в мезозої. Якісь хвощі, птеродактилі». «Угу», – кажеш, Розов, писатель. Ну-но, це він про прозаїків, а я не на ніч будь сказано, поет. Вони заливисто сміються, минаючи чергове перехрестя. Ну що, кохана, по морози уйкаві? Так, любий, в тон відповідає Дарина. Тільки ж надто не шикуй, бо писатель. Сніжинці, кафе за готелем театральний, вони сідають на відкритій терасі у кутку. Тераса довга, можна вибрати місце подалі від колонок, що стрясаються музикою. Колонки чорніють по закрутах барної стійки, за якою на всю стіну танцюють мозаїчні дівчата та гарцюють козаки на тонконогих конях. Компанія, що сидить навпроти, через пару столиків, галаслива. Проте краще слухати уривки розмов, ніж музичні децибели. Тераса майже порожня. Лише в центрі зали сидять ще кілька відвідувачів, та за столом біля входу бабуся возиться з двома дітлахами, певно внуками. Неофіт відчуває втому, відкинувшись на стільці. «Давай, Люба, за успіх. Так, щоб ми пройшли усі випробування, які б не трапилися. І щоб ми були щасливі. Хіба це зрештою так багато і так нездійсненно? Вони цокаються чашкою з кавою пивну пляшку. Неофіт дозволяє собі трохи пива після трьохрічної паузи, надаючи перевагу саме пляшкам. Я ж таки справді щасливий. Він дивиться на Дарину, на каштани за її спиною, колонаду театру і промельки аут, що все разом поволі закручуються синьо-зеленим клубком Мінеться, разом із головою йде кругом, а в центрі тремтять віні здариненого обличчя. Якщо відкинути дрібні занози світу – щастя, так, повсякчасне щастя, що тече собі як ранковий літній асфальт. Уваги на нього не звертаєш, просто тобі хороше. Плюс знаєш, що асфальтом цим не буде кінця. Навіть у дитинстві не було такого відчуття. Там був спокій і затишок, крізь них терпкість тривоги. Батько, постелі, коридори лікарень, страхи, жаль, жаль, жаль за батьком, за всім тим, що стояло за ним, що він любив і про що розповідав, спокійно чи озираючись, притискаючи палець до губ, внизула у кістки, все воно скімлило в душі, обвіваючи музикою окремішності. Все звідти, але повертатися туди не хочеться. Краще нинішнього часу в Неофіта ще не було. Потік щастя, феєрія. Власне, щастя ось і є, ось і вечір, оці каштани, он який ніби різьблений, на розі будинку Цфасмана, що й сам ніби ажурний якийсь торт. Ось і стан, ти, я і каштан наш, он, край дороги. До речі, ні гілочки на ньому не зламано. Так, наш красень. Дарина обертається за балюстраду креслате дерево, що темніє впроти проти вечірнього неба. Справді, щастя завжди поряд. Просто його не помічаєш. Кудись біжиш, женешся, щось відкладаєш і сподіваєшся, що ось прийде час і тоді, а воно довкола тебе, тут і тепер. Його просто треба відчути і бути вдячним. І чим у нас, до речі, не завжди складається. Очі в Дарине сяють. Темно-русий завиток спадає на лоба, і ледь помітно тремтить, коли Дарина говорить. Вечоріє. Лапи ялин темніють на тлі рожевіючої смужки неба і перших ліхтарів. Перед рестораном театральний зблискують автомобілі. Хаос денних деталей скрадується сутінками, яких усе рясніше, як кольорових цят. До цього синьо-червоно-срібного дійства належать і вони. Неофіт з Дариною. Більше того, воно відбувається задля них і їм належить. Із утими машинами в ряд під готелем Із вітринами і вогнями Сповненими щему, пригод і еросу Все їхнє Байдуже, що вистачило хіба на каву і пиво А назад вони поїдуть тролейбусом А то й підуть пішки Так навіть краще Все зараз їхнє, а що не їхнє, те попереду Горизонт сподівань додає щему уяви й уяві Цікаво, Дарина схоже відчуває Дарина посміхається, ледь похитуючи головою в такт музиці По бровах світяться оранжеві бризки заходу Бармен чи хтось інший, подумки привітаний, змінили надокучливу кокоджамбу на Strangers in the Night, так мало бути, хоч і дивно, звідки він тут узявся, старий мафіоза-романтик. Власне, байдуже. Гарна Дарина, думає Неофіт. Неясно, за що вона дарована і чому саме вона, але якби її не виникло із хаосу буття, що було б? Була б зовсім інша реальність. Іншу Неофітові не хочеться уявляти. Голоси в протилежному кутку гучнішають, прориваючись крізь мелодію. Тип, обернений джинсовою спиною, подається до брюнетки, для якої нависає кучерявий профіль. За іншого джинсового плеча періодично з'являється фрагмент лисуватої голови. Диня! Та його вже самого пора грабити. Вон спочатку в Польщі працював з бригадою. Год чи навіть більше. У комерса на стоянках прицепи відцепляли. З товаром подав зовсім лівером. А зараз що? Та що? Живеш же зі своєю баригай. Ходять такої кожане пальто в пол, вся пасть в весь такой понял, не виїдьтіше. Я говорю, самого уже в поруга бстопять. Неофітлик, повернувши голову, скошує очі. Аби так говорити, щось треба у житті звідати. Так і я, говорить джинсовий, недбало розвалившись на стільці. Посічена сивиною кучма додає словам ваготи. Він головний за столиком, безсумнівно. Що ти на них дивишся, знайомі? Дарина, прихилившись до столу, теж скошує очі на компанію. «Наче ні, просто дивлюся. Щось сьогодні пруха на колоритних персонажів». «Ой, коли в тебе з ними було по-іншому?» – Дарина посміхається. «У мене теж раніше була схожа карба. Варто піти з дівчатами в ресторан, перший і ліпший п'яний у ресторані мій. Тобто обов'язково пристане. Чи вдома, чи в Одесі, чи будь-де. Дівчата вже сміялися. «Дар, он твій клієнт». «До речі, ти помітив?» – Дарина стишує голос. «У Сніжинці майже завжди в тому кутку сидять якісь гупники». Та навряд чи це гопники. Це якісь понятійні люди, по-моєму. Особливо той, найстарший, в джинсі, та якийсь материй вовк. Вони теж поглядали пару раз, між іншим, Ото той з залисянами. Може, що говоримо по-українському? Ні по людськи так сказать. На камешовій мові, як Еді Кушастий казав, посміхається Дарина. Де він, до речі, зник? Щудіним каламутним десь каламутять. Невідомо, а Чудіна не я зустрічав сьогодні. Навіть у Байді посиділи трохи. А я зустріла на базарі твою Елю. Дарина пильно дивиться Неофітові в очі. Він відчуває, що трохи міниться на обличчі. Йому байдуже Еля, а зате Дарині причіпки швидко вибивають із рівноваги. Чо це вона моя? Гуркіт від стільця перериває Неофіта. Він проводжає поглядом брюнетку, що трохи похитуючись зникла в дверях за барною стійкою. «Припиняй, не придумуй, чого нема!» – Неофіт пригублює пиво. «О, починається двіж, але не озирайся, чувак до нас ще підійде, думаю». Стрижений, здається, откинувся тільки-тільки і шукає пригод. Молодик, що з'явився на сходах, поволі рухається терасою. Зграбний, у футболці він наближається, приглядаючись до відвідувачів. Пенсіонерка з онуками, які слід було очікувати, молодака не зацікавила. Жінки бальзаківського віку уже відсовували стільців встаючи. Він пригальмував біля столу з чоловіком і хлопцем, схожим на студента, але тут же завернув до барної стійки, засинівши наколкою на шиги. «Джиган!» – відзначив неофіт, зіркаючи наддаринине на плече. «Рухається ніби пантера». Бармен жигана теж надовго не привабив, і золотозубо оскалившись, він наближається, ніби аж пританцьовуючи в такт ході, темніючи кулею голови. Крім Неофіта з Дариною, у нього вибору нема. Квартет у закутку не по його золотих чи ерундолових жиганських зубах. «Нанесло ж тебе, каторжанина!» – тоскно думається Неофітові. «Так добре все йшло». Незнайомець зупиняється поряд. Порожній стілець біля Дарини, як навмисне, розвернутий у його бік. Кознувши оком, жиган якусь мить вагається, робить крок до столу і, раптом передумавши, закладає віраж і опиняється в кутку навпроти. Він уже скригоче стільцем, на якому щойно сиділа брюнетка, без запрошення підсідаючи до гурту джинсового. Невже зважив на неписаний етикет, за яким не схвалюється чіплятися до чоловіка зі спутницею? Навряд, це вже архаїка. Може, хтось і стрійці його знайомий? За столиком у кутку якусь мить панує тиша. Говорить прибулася, але не голосно. Слиш, брадяга, владний голос уриває Жигана. Джинсовий, приосанавшись, розвертається до Нахаби і: "Медвідь", трохи не виривається у неофіта. Профілі з м'ясистим носом викривлена посміхом губа, помилки бути не може, він. "Ти що, горя хочеш? Хто ти такий, щоб я з тобою водку пив за одним столом? Я і мої товариші, народ мене знає", тягне Жиган ображено, блискаючи золотом зубів. І в лагері люди підтвердять, і тут не надо со мной на кое-как. А шо, набудьте любезний, мальчик? Брюнетка, що повернулася до столу, тіпає довгим волоссям. Вона вже добре на підпитку. Он освободился, видите ли? Подожди, хитрая, хай да базарит. Шо подожди, хто мені Магомета вернёт, а? Ого! Неголосно каже Неофіт, киваючи на гурт. Тут, схоже, весь світ зібрався. Хоч і приувядший. приув'ятший. Слухай, може підемо? Чого ради? Навпаки, ще замовим. Ми ж нікому не заважаємо. Із Магометом ця дівиця перегнула, здається. Думає Неофіт, косячись на брюнетку. Не її рівень. Магомет був першою особою в тутешній кримінальній ієрархії. І тут раптом вона. Шар косметики, підпухлі очі. Хоча... Неофіт знову зіркає в бік брюнетки. Все може бути. Красу вона мала, вчувається. А жага, чи то пак дерзость ще й зараз пашаті зніздрів. Неофіт намагається пригадати, коли застрелили Магомета. Здається, це було в минулому віці. Історія з медведем теж десь із тих пластів. Поза тим, пройшло років п'ять, не більше. Дарина ласує морозивом і щось розповідає, посміхаючись. Неофіт вставляє репліки, ніби трохи розслаблено, з довшими, ніж звичайно, павзами. Він згадує, знову стрясаються колонки, перекриваючи акордами розмову гурту «Кутку». На балюстраді засвітилися кулі ліхтарів, згущуючи синь повітря, поцятковану червоним плином підфарників. Ви слухали стрінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни Неофіта», читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврандюк, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.